Radio Calimera, radio libre e autoxerida. Assemblea. A ver. Sentanfea. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos dende as ruinas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Yes, I know, I know, I Sa sobo concho so matutino da radio Calimera con este Ela sabia sol que nos traía Naya Sami. Comezamos a sabiaxe de hoxe, un viaxe, unha viaxe que quere rendir homenaxe a Antia Cal, ela fou mestra, pedagoga, profesora considerada por moitos como la precursora de la escola del siglo XXI en, en aquí en la Galiza. Ela hai unos días, eh, en Moaña, aos 98 anos de edad, eh, falecía. Ela que foi a fundadora de Rosalía de Castro, un colexo en Vigo revolucionario, laico, mixto, e con enseñanza, enseñanza en inglés, galego e castelán. Pois ben, Galí Antía nos, nos deixaba hai unos días ela que son moitas as persoas, son moitas las asociacións, son moitas as agrupacións que han querido reco recordala, no? e, o mellor recordo é as palabras tamén de, de as moitas que foron alumnas súas, as moitas e moitos que acabaron convirténdose en maestras, en mestres por profesión, poreco itala por aprender dela eh e ben, ¿no? Que pois pues eso que que además, eh, queríamos que pues en un momento no ainda se, se fala tanto de, de educación. En eh, moitas veces pensamos que desde as administración se fai tan pouco desde casi moitas administracións se fai tan pouco, agora que de novo parece que que viene un plan de, de, de educación nuevo que se está ahí falando eh, eh, que vemos otra vez no como como de, de pues eso in, en ainda de delegar de a, a, a cordos de intentar hacer algo un, un plan de verdad de que, que se sea como como como diría la, la pobre la, la, la propia antía no esa palabra justa para que los nenos puedan ser eh, Desenvolupirse como, como personas, emedrar, eh, eh, desde pues eso Así que vaya a este pequeño donaje ara, a la figura, a la vida de Antía, Tita Noseo, donga, familia galega, migrante, na Habana Nace en 1923, Antía Calvasca unha nena amante da lectura que aos nove anos volve a Garece coa súa nai e irmãos mentres o pai queda en Cuba para seguir traballando Antiacal Cal é unha namorada da súa terra e comprometida coa sin auza Pensamos que maestro pode ser calquera Non nos estamos conta do importantísimo que é a primeira parte de unha persona. Verdadeiramente, a miséria cheguei a verla despois de que a ver. A universidade de Shouming moi mal recuerdo e demais moi pouca ciencia. Así de claro. Entón, un non caso sin traballo, porque eu estudiei toda a vida, a toda a vida. A Santiago Compostela, coa súa familia, ela sempre quiso estudar na universidade. A súa vocación era a enseñanza sen embargo, tivo que convencer aos seus pais a mentres facía os estudos de comercio para conseguir ser licenciada en geografía e historia. En 1961, tras unha queixi con seu marido por Europa, é moitas pescudas sobre correntes pedagógicas. Construí a escola Rosalía de Castroembego, a primeira escola de en Galicia, laica, mista e bilingüe, que apostaba pola educación progresista e igualitaria. Son Antiacal, nací na Habana o 18 de abril de 1923. Meus, meu pai emigró alá, estivo traballando en un viaje de, de lecer a aldea mm, enamorou a miña nai e voltou por ela aos dous anos, casaron. e, e o meu o meu irmão máis bello naceu en Muras e quedou ala co avós. Eh xa miña nai xa iba en cinta de min pa Habana. Teño moi boos bo recordos da Habana, dos nove anos que vivín ali. E mamá enseñoume a ler e a escribir. Pero aos sete anos, deuse conta de que eu precisaba xa tamén compaña de nenos. Entón, se de levarme ao centro galego, que non quedaba moi lonxe, Chamabanlle plantel Concepción Arenal, Eu recordo o primeiro día que fun, que a directora levou-nos para unha sala moi grande que collía todo o colexo, toda a planta do colexo, e Estaba un piano, enribado do piano, un retrato de Concepción Arenal. Entón, falou-nos de Concepción Arenal, Que era que era unha muller bueno fóra do tempo, que estudiara, que iba á universidade vestida de home, todas esas cousas e que graba, quedoume gravado. Teño moi bons recordos dos mestres de, de toda a miña vida. empezando pola miña nai que de, debe uno de facer moi ben, porque son, son unha dita lectura, que sempre se dice que é moi importante para que un neno quede adicto á lectura á instalación que faga o maestre pois miña nai fixoa moi ben porque o meu mellor amigo é un libro Non teño ningún mal recordo eh, e sobre todo dos mestres porque depois cheguei a Muras che, chegamos a Muras eh, estaba a escola aberta aínda, a escola pública En miñas primas estaban na escola, claro, eu quería estar con elas. Eh dixo mamá, vamos, vamos a falar coa maestra, con doña Rogelia, e a ver se si podes ir. E, doña Rogelia, bueno, atentísima, un era unha mestra guapa, simpática, inteligente. Non tiñe eso de decir, a escola de Muras é unha escola probe que os nenos non comen ben, non, non, os nenos eran como a min, O da Coruña é un paso na miña vida que verdadeiramente non lle collín apego a Coruña porque o colexo quedaba moi perto da casa era da casa o colexo, do colexo a casa. O colexo de aquí foi unha, del unha ledicia. Entrei de nove anos, esa linda da Zasete, sin un ITPS. Era unha preparación formidable, era moi bós, Profesores moi cariñosos E sobre todo que foi a época da guerra eh? Que parece que non Pensar que houve unha guerra Tan sanguiñenta como foi E que na, na, non a vivimos na escola Ou seña non houve nunca Entre os nenos E, e cos profesores ningunha rifa Ben queridos Fideláns de Vigo Oxe é un día de festa. Hoxe celebramos o 85 aniversario da promoción da Segunda República. Un deses intres na nosa historia de democracia e libertade, de laica e dualdade, de ilustración e cultura. Por que significan tanto estes cinco anos da nosa historia? Por que a república significa máis que a forma de Estado democrático por excelencia? Por que para os filósofos e a tradición republicana que afunde as súas reiceiras en Atenas é sinónimo de bom goberno? Para esta mestra que vos fala, a resposta non ten dúbida, está na educación da cidadanía. Para os republicanos, o súbdito só alcanza a concepción de cidadá a través da educación. A República propuxo-se educar a poboación para iniciar o camiño da transformación social. Como dicía don Ramón Carande, necesitamos muchos miles de escuelas e de maestros. Únicamente cando lleguen a discurrir os españoles se conmoverán as estruturas máis reacias. Por iso, a la República lanzou as misións pedagóxicas que pretendían levar aos povos máis remotos a formación e culturas que só estaba disponible nas cidades para converter aos habitantes do rural en colaboradores del progreso nacional elevando su nivel cívico e cultural. Entre 1931 e 1934 as misións visitaron catorcentos noventa povos. En estancias nas que se facían lecturas poéticas, tocábase música clásica con gramófono, proxetábanse películas e tras catro ou cinco días marchaban deixando unha pequena biblioteca cun centenares de volúmenes o cuidado do mestre da vila esa era a tarefa principal crear bibliotecas públicas libros e máis libros esa es la gran siembra que há ha de hacerse sobre a terra de España así A Segunda República fixo moito pola nosa educación e hai que reconocerlo. Primeiro de nada, respetou os bilingüismos que hai en España, empezándolo polo galego-castelá. Ensinábase na lingua materna e logo estudábase tamén o costelán. Ahora non, eh? Ahora non se pae. Atofáronse sin escuelas. De verdad, nunca se reconoció el bilingüismo. Atofáronse sin escolas y de primero se comenzaron edificando 500 por año. Los mestres tenían que formarse, que no se forman. Adicouse la formación doméstica, era considerado a alma da escola. Dignificaron a profesión, ensinándolles a traballar desde que remataban os estudios. Nas escolas estableceuse a coeducación. Atenderon os nenos que estaban malnutridos e mal vestidos. Empezaron a educar despois de ben comidos. Las escolas llegaron a todos sus corruptos. Non podía haber un neno sin escola o meu pai foi para Cuba analfabetto. A primera vez que colté palabrata Segunda República foi na Habana, a meus tíos Ágel e, Imáns de mamá, que estaban muy contentos, eran republicanos. daquela sete ou oito anos. Viñémonos para Galicia con mamá o 13 de maio de 1932 a vivir no mesón de muras dos meus avós. Papá ficou en Cuba traballando. Estudiaríamos na Coruña, pero estando en muras, acudíamos á escola. Doña Rogelia e Don Antonio eran os mestres. Ela foi a primeira que nos invitara a que nas vacatiós léramos libros da biblioteca que nos regalara a República. Uns libros fermosísimos do século de ouro do castelán. Cousa que fixen de contado aquel bran e os seguintes. Aquel bran aproveitámono en buras, Todo foi ben, cando chegamos e nos ofixemos. Así, pois, eu coñecí de nena a misión pedagógica que viñera a Muras e deixar esa biblioteca centrada no século de ouro ao cuidado dos mistes. Pero catro anos máis tarde, en 1936, precisamente no mes de julio, a miña ia a Canducha e un me re, un, un recado para levarle ao avó que estaba mondando o morteiro das coles perto da casa e cando ia polo acén enxegando sentí moito bobeo viñan unhas camionetas con caixas de carga cheas de hovens de pé berrando moito Corrín cabo do avó que estaba moi sorprendido. Non pararon o mesón, baixaron para mudas. Eran os mineiros de Vireiro, apañando escopetas. Días máis tarde, os guardias colleron preso a Dom Antonio, o mestre, votandolle culpas de ter correos con Rusia o avó e a mina a tía Cándida. Non daban conta do que acontecía porque eles eran os que repartían os sacos do correo e nunca tales coitaran. Pasaron indapendía. O avó e a tía Cánducha ian e viñan de Lugo. De don Antón nunca máis eso. E destas ven no coche de linea. En estas, ven no coche de Lidia, doña Julia Cerdeiras, que eran familia moi querida no mesón, para seguir a Burgos, para falar con Franco, porque culpaban a seu irmán que era alcalde de Viveiro, por ser do partido galeguista. Doña Julia ia e viña nos viaxes do correo e sempre baixabase no mesón e poníase a chorar con miñas tías e mamá na cociña. Eu preguntaba e nada me contaba. En esas alturas estaban nos medios de comunicación estas palabras con feito de perdura na historia o general Caipo de Llano que nas súas escuras a lo función de Radio Sevilla ameazaba non é justo que se deguelle al rebaño y se salven los pastores ni un minuto más pueden seguir impunen los masones los políticos los periodistas, los maestros, los catedráticos, la escuela, la prensa, la revista... estudiei machisterio na Coruña non se volveu a falar da república nin cando estudiaba filosofía e letras na Universidade de Santiago tinen que agarrar a ir ás escolas de Bram de Rosas en Sá en Barcelona para volver a escoitar falar da segunda república lembrando aqueles tempos de boos recordos. E agora, para despedirme, quero recordar ao meu home. No cabo de ano da nosa casa, todos agardábamos os estoupidos dos foguetes que botaban esa noite os do Concello. Na mentras non comentaban, Antón xogaba cos nenos era moi menelho. Cando por fin soaban Antón facía un correcorre apagando todas as luces de da casa e logo a medir as suiestras que daban a gran vía. E con toda a súa forza, Antón facía un corre Viva República! Viva a República! eu quería ir á universidade, como foran meñas primas. Ou xeña eu tiña unhas primas en, en Cuba que unha chegou a ser decana de, de, de química da universidade, outra era farmacéutica. En cambio eu vía as miñas primas de Muras todas fozar na terra. E eu decía, por aí non me coñen. Entendes, o xeña? Nunca me gustou fozar na terra. O xeña, e, e, xa sei que veño de Labregos, pero non me gusta o xardín. Non me gusta, gustame máis ler un libro que llevo a facer. Estou no xardín estou pensando no, no libro que teño, na, que teño na casa. Pero nesto, o meu irmán máis bello empeza a dicir que vai a ser médico. Entón se eu dixen, Se si este vai a ser médico, eu tamén vou a ver que son. Que me gusta? A xeografía. Funxe un don Salvador Parga e dixen, Don Salvador, para estudiar xeografía, que hai que facer? Pois tens que estudiar filosofía e letras. Empecei a dicir que eu iba estudiar filosofía e letras, pero miña nai que era lista. Nero non unha aldeana moi lista. Meu xuntove, tú andas a decir por aí que vas a estudiar, non sei que. Te... tú tens que contar con papá. Papá é o que sabe. Ahora mesmo escribes e dícilles a papá o que queres estudiar. O meu irmán non tivo que escribir a papá. Entonces eu escribin a papá e papá dixo que nana, que a nena non que pa, que pa nena non había. Que a nena que se fixera tenedora de libros. En esto digolle ás amigas que vou a facer tenedora de libros Tenedora de libros, é que Eso que Pero por que non te faces maestra? Eu vou en facer maestra Porque agora coa guerra hai moi poucos maestros eh, Fixeron un plan para iso E eu digo a mamá, mamá, tú pagasme que me vou a facer maestra. Vou a facer tenedora de libros, pero vou a, a facerme maestra tamén. Empecé a carreira de comercio, a carreira de, de eso, e fíxena en un ano. En un ano que rematei cos pelos de punta, eh? porque para facerme maestra foi moi fácil, porque como tiña moi boa preparación, e a preparación do magisterio... Eh, é moi de, moi feble pois non... pero... pero había que facer labores había que facer tres anos de labores e pasaba a má vida dun taller pa otro taller pa otro taller non me quero acordar pero agradecíno moito porque gustame moito a, a, o de darle mái lagulla a miña vocación de mestra para nada porque eu tiña en Muras Todas as mestras que viñan aos lugares de Muras eran amigas miñas e a todas vias baixar da vaca do coche, chovendo, de debaixo da lona. Eu non quería ser mestre dese tipo. Eu escoitaba falar aquela xente e dábame pena, como se si viñeran da selva igual, non? eu. Claro, o, o traballo que elas facían pa min era moi entrañable. Non pensei no, má, no máis alá. Pensei en estudiar geografía, en saber geografía. Aquelo é que, é que tuve un profesor de geografía, que era don Salvador Parga. Era un artista, eh? un artista, porque facíamos mapas en relieve no chan, con cemento. Facíamos, bueno, pasei non moi ben con el. E entón, empecé a estudiar xeografía. Fui á universidade e sentime moi segura dentro do grupo de, dos 30 compañeros que tiven. Santiago foi unha etapa estupenda e despois namoroume aquel mozo lanzal simpático, guapo, guapo inteligente, bon, Que foi o meu compañeiro e claro teño dun uns recordos de Santiago inmellorables. Oye, sabes unha cousa, que ti donde tes que traballar é en Vigo. Estás buscando traballo en Santiago. En donde o atoparás será en Vigo. Casámonos e apretamos o cinturón. Fun a, a, aos poucos, daquela había poucos institutos de Vigo, eh, e non me pagaban, non me pagaban outra vía que me levaba. A oportunidade de viaxar xurdeu cando eu xa tiña tres fillos porque o meu home era médico e a nosa nena segunda naceu estrábica, tiña estrabismo. E entonces ele empezou a estudiar o estrabismo e a topar, e dixo un día eu necesito estar este ano, entrar por Francia Suíza, Alemania e voltar por París e o ano que vén vamos a Inglaterra. Eu o que menos pensaba é que eu iba a aproveitar ese viaxe, lendo o periódico en Ginebra Dice que hai unha reunión que o Axuntamento, me parece que era, que colle un legado de Pestalochi á familia, de que o están catalogando no, no Museo de, de Pedagogía, tal e tale, cual, entón falan de Pestalochi con moito... Si, sí, porque foi un gran pedagogo, seña señor, foi o primeiro pedagogo que dixo que o ensino público non podía ser solo para os nenos, que o ensino público tiña que ser igualmente para as nenas que para os nenos, porque os nenos nacían con unha capacidad innata de saber, e esa capacidad innata de saber movíase por estímulos. A primeira maestra de neno tiña que ser suanai, e para iso tiña que ela estar preparada. E eu, claro, dábanme polo pau, e eu quedoume pestaloche para sempre como un amigo. E cheguei a donde estaban catalogando, porque deu así, un, un remuíño que dixo, vou ver que pasa con ese legado. E chego e, e hai un claustro moi longo, así bastante fosco, eh, bastante fosco, pero no fondal un, un flexo un potente e un señor ali traballando. Entón deseu fún manxeniña, manxeniña, manxeniña, man... e chego aí e, e díceme el por enriba das gafas, e usted que venga a facer aquí? Así mismo me dixo, eh? E eu dixenlle, bueno... Eu estudiei pedagogía, e gusto de Pestalochi, e teño tres fillos. eso foi o que verdadeiramente me abreu as portas. Tres fillos, que edad ten o máis bello? O máis bello ten cinco anos. Xa lle pasou o sol pola porta. E xeñe, pero como? Pero usted ve estes papeles que están aquí? Pestalochi dice que os nenos nacen con unha capacidade innata para aprender todo o que lhe poden enseñar. E claro, se si, si non se enseña, usted para que se conta, os nenos franceses e os nenos suizos Entra na escola aos sete anos. Usted ten que traballar, usted ten que facer. En España está todo moi mal. Mire, España era pionera coa, coa institución libre de enseñanza. E ahora é unha desracia, está na cola do mundo. é claro, dicindome eso, para unhos fillos meus, que quería mandar á escola, eu chegaba xunto do meu home e dicía estamos perdidos, porque sabes o que me dice? Pois pues díceme que, que que en España non hai nada que facer, pero Tironovic es que non había nada que facer. Está claro que non hai nada que facer. O viaxe non me sirveu para ver a, para, para ver a comparanza, sirveu para eh, tocar no, vamos a decir, na fonte limpa, porque el díxome, usted ha de ir a, a París, verdad? Voulle dar unha tarxeta voulle dar unha tarxeta que teño unha aluna que é directora de pedagogía na UNESCO e usted vai nas a saludar pero non ve que non me vai vai nas a usted o primeiro que fai o chegar a país xa mala para que ela lle día oh, a hora que lle conveña ela e usted fala con ela usted ten que falar con ela, porque aí é donde, donde verdadeiramente usted vai a ver o, o que se coce hoxe no mundo e, o, e, e os, teus, os seus fillos xa están pasando pasandolle o tempo e efectivamente cheguei a, a París chamena e inmediatamente recibeu-me como se eu fora a reina de España bueno empezou a falar co o meu home e o meu home vai xou do coche cando viñamos de volta e xa me dixo así de súpeto tan pronto como chega Vigo falo con mi seman e, e mandamos a Xiniño a Inglaterra bueno Seiouseme o corpo é eh, e que dei non, de eso nada. Primeiro temos que facer a idea. despois temos que facer ao neno a idea. Depoís temos que facer aos avós a idea. Depoís temos que facer aos tíos a, a idea. Van a pensar que estamos tolos. Como? Pois sí, señor, estamos tolos. Mixte era o amigo de Antonio, entón, el foi o que nos axudou a mandar a Ixinio, a Inglaterra, á escola donde fora el, en Sarri. O seña que era unha escola xa conocida. A min na UNESCO dixome a senhora da UNESCO, dous anos. O neno ten que ir a Inglaterra dous anos. E despois que chega a Vigo, ten que ter unha clase de apoio hasta a adultez. Entón, eu dixen, Pero, bueno, é posible que en Vigo non haxa un colexo que poida parecerse a este colexo. Antón veías que, fi, que fixo de Antiacal espabilala. Tratábanos como si fóramos un normal. Antía, antía, pero esto que es? No, e non, tiene que ser de memoria sensorial. Os nenos que a este enseñar e a pensarlo. Había un catedrático, no meu tempo, que, a, que non examinaba as mulleres cos homes E tiñan que ir un día ás 10 da noite. E o señor poñía, ou como facía Hitler, que poñía unha luz así contra... contra cando quería confesar a alguén... Bueno, fíxemos mozos, que, que, que... De purísimo milagro, porque él díxome, un día chegou e díxome, esto, tú e yo cuándo vamos a salir juntos? E y yo le dije, no sé, no sé, ¿cómo no sabes? Pero, que manda en ti? E que era vivir ao lado de él. De verdad, era tan bon que nunca o biches de mal humor, nin enfadado. Usted colle un neno, pon o peito de súa nai e despois pon, mete súa nai entre mil mulleres e el dá con ela. O xina, é un, un, un encino sensorial. A min entraban os inspetores Como si tú eras un home morto debaixo da mesa. O xeña desconfiando, sempre desconfiando. Explicábase eh, aos profesores... Eh... Era horrible, horrible. De memoria, de memoria. Tú fíxate unha nena de nove anos que facían o... Que, que día salió Colón del puerto de Palos pero que, lim, que importa eh, es, que, que interés tiene semejante fecha este é o libro de, este o, de o catecismo de rosas en unha educación de calidad non é aquela que fai chegar a todos a un nivel Sino aquela que atende a todos e a cada un deles de según as súas cualidades. Ainda ahora me dicen, bueno, tita, unos son máis listos que outros. No, unos son máis maduros que outros. Ves, está. Sí, sí, sí. Enxiñoume a valorar e amar o meu país. Eso é o galeguismo. Manalou 43 anos que nos deixou Había de gustar sentirse en do maio A caronda que mar que percorría gozoso no seu ultralla E cando estaba na casa facendo recetas de cociña cosas, xe, Por que non vou a contar a miña vida E así conocen as miñas netas ao seu avó É isto, este é o meu libro A miña neta Gael da mando os seus pais que puxeron andar este libro adormecido no niño de 1956. Sí. Ainda, non, non sabes, falo como un home, e digolle, pois teño o premio Trasalva. Era, él, era un home que puxaba, e sempre eu podía facer todo por es che digo que se si non estuera a escola feita eu non me diría. Entonces eu pediñlle Antonio Dira aquel pasar a París para poder falar eu. Entonces foun allí e falei con ela. E deu-me un abrazo como se lle dixera que lle tocaba a lotería. Que sí, Antía, que tiene que, que trabajar, que, que esto es una cuestión del boca a boca, que esto no se mueve, los gobiernos no se mueven, que, que, que sí, que si usted está convencida debe de hacerlo y tal y cual, y yo la ayudo en todo lo que sea, usted me llama por teléfono y yo le... bueno... Eso foi a sorte. Tiña unha prima que tiña un baixo donde o tiña para guardar o coche que non o quería eh, na, na calle Pizarro. Entón dixen, Aurora eu pago o garaxe e tú deixasme facer o colexo aquí no baixo teu. Eh, pero é como faz? Nada. Como as casas de muras que se separan por... por de madeira, poñemos unhas, unhas tablas e, e separamos, porque además nada máis que vamos a ter, non vamos a facer propaganda ninguna, vamos a ter os nenos da familia, que, que eu teño que facer algo con eles. E efectivamente, puxemos, mis teman, xa me buscou inmediatamente unha profesora de inglés. Nosotros estuvemos en Pizarro un inverno, e outro xa a Gran Vía, o xeña enseguida se fixo. O maestro de obras chamou a miña prima arriba ao teléfono e díxolle que había unha duda con, unha, con unhas medidas, que se si podía ir eu hasta ali. Entón, dixenlle que sí, éramos tres, fixemos tres grupos. Eu dixenlle a unha, a unha que xuntaran dous grupos que eu tiña que ir ao colexo. E no momento de salir no cortaventos da porta, había un guapo mozo. E dixenlle, usted que desea? Dice, son o inspector. Dixenlle, ah, pase, faiga o favor, mire, eu son a directora e desde logo non o poido atender porque estamos facendo un colexio na Gran Vía e chamarónme dali eh, pero as miñas compañeiras vi, fanlle a visita entón quedouse así e dixo e se si eu fora con vostedes á obra e faláramos no camiño? e dixo, a ah, mellor porque así tamén vostedes na, na medida pode dar a, a súa opinión <coughs> moi ben, moi ben e fumos, bueno Baixamos, non tiña presa de irse E díxome, usted díxome que iba a ter catro plantas Catro andares E que un andar era para usted, para vivir E que os outros tres eran No andar de vivir Un consello de amigo Non faiga moita obra Porque dentro de cinco anos Precises andar tamén pa escola E eu díxelle. Moitas gracias por darme ánimos, porque fanme moita falla. Moitas gracias. Pero mire que llevo a decir. Eu, eu vou me meter neste negocio que usted está vendo. E teño catro negocios na miña casa. Catro fillos que vou estar adiante. E dende logo, nin este negocio pode interrumpir o da casa, nin o da casa pode interrumpir este. Así que con tres andares vou moi ben. Pero... Sempre me acordei daquele inspector. Cando fomos para o colexo, chegou outro inspector. Eu estaba dando clase, porque eu era directora, pero a min tocou ser directora, porque estaban os cartos de meus pais no, no medio, pero a min o que me gustaba era dar clase. No? Entonces eu estaba dando clase, e chegou a miña cuñada e díxome, está o inspector desto inspetor Rei. Entonces eu salín, eh de, de, saludeino e díchenlle, "Usted ven a saber o que estamos a cocer aquí, ¿verdad? Bueno, pois pues, vou empezar polo máis duro. Mire. Os nenos e as nenas están xuntos. Media clase dana en español e a outra media dana en inglés." Nosotros non paramos o xoves pola tarde, nosotros paramos o sábado pola mañán, porque o Instituto Británico mandounos unha profesora coa condición de que o fin de semanas o tuvera libre. Non quero saber nada máis, señora. Non quero saber nada. Que lle vai ben. E foise coas máis... Mando... Esos dous inspetores foron os pais da escola porque si chega... porque despois os outros inspectores que viñan xa non podían facer nada, porque os pais da escola xa estaban convencidos, do que os nenos viñan moi contentos, xa estaban convencidos e xa non había maneira de, de, de tapar a boca antía. Pero naquel intre dos dous inspectores sí que todavía podían frenarme. Eh, ou seña que eh, eu sempre me acordo de que o Cristo de Vigo trouxe aquel, aqueles dous santos, de efectivamente, non? Nunca fixemos unha propaganda, porque, claro, eu estudiar a xeografía, pero non estudiar a pedagogía, Entón, eu estaba estudiando María Montessori por aquí, de Crolli por alá... De, bueno, o seña que, claro, eu me puximeu tanto do que era ter un neno de tres anos na man, eh, eh, por, por, donde, por donde había que ir. O neno chegaba á súa ca... era a segunda casa do neno. O seña, eh, había un respeto polo neno. Como, como por un adulto calquera, ouxeña, que, que non, non había un berro, non había castigos. Os pais ao principio queixábanse de que se perdía moito tempo en latricar, non en latricar, en convencer ao neno. Pero que a única maneira de que un neno avance é convencendo De que do que está avanzando. O problema máis serio que tuvo Rosalía foi, indudablemente, o profesorado. Por que? Bueno, pues porque o Estado non nos prepara. O Estado non nos prepara. entonces ti crees en eso, ti fas en eso que crees. Si non o crees, non o fas. Eles tiñas que convencelos. En non nos podías convencer porque para convencer ten que haber unha base. Cando sentía que gritaban, que lle gritaban aos nenos e lle dicías que non, bueno, pues que non era cuestión de gritar, que era cuestión de falarlles, de, de, de, había algún que me dicía, "Ti pensas que os nenos son santos? Aquí os únicos que somos malos somos os profesores." Había que ter moita paciencia eh? Porque dabaste conta que non tiñan culpa Os profesores teñen que ganar o mismo Xa mo dixo aquel señor Mire usted, señora Hasta que el profesor del niño de cero años Sea tan listo como el profesor del chico de la universidad La, la educación no va bien Usted se da cuenta El niño de cero años está aprendiendo E le hai que enseñar pero hai que saberle enseñar. Por tanto, el profesor de 0 años tiene que estar preparado e, se si está preparado, tiene que ganar igual que el profesor que le enseña al niño de... Ay, o sea, a min contábame estas cousas e eu pensaba que estaba en Jauhan unha vez, que é imposible, porque tú date conta que destos de pasan 50 anos. E, efectivamente, certo. O profesor mellor da, de, de, da clase debería de ser o profesor de máis abaixo. A condición que debe ter un bo profesor é deixar na porta os seus problemas. Ten que entrar na clase tranquilo e ter boa cara, estar atenta e falar. Falar, o xiña, falar moito. Fa, fa, fa, comentar o que se fai na clase, pero falar do traballo, eh? non falar da, da película que... No, o sea, o... falar do traballo, pero unha compenetración, unha... eu doume conta de que os meus alumnos querenme, querenme porque veñen xunto de min cando teñen un apuro, cando están contentos son veñen, pero mira, ahora fixéronme un homenaje, que había 400s personas. Bueno, era emocionante. Era emocionante porque efectivamente eh, eh, eh, o que menos viñan era xunto de min. Entre eles, non sei, oh fulano, oh fitano, oh me engano. Bueno, unha cousa do máis fermoso. Aloxie é unha é unha lei que eu creo que é formidable. O que pasa que costa cartos costan cartos, os, pro, os profesores de apoio costan cartos. E claro, se a clase non ten profesores de apoio, a clase vai mal, porque ti tens 30 nenos e, e cando a, cando hai dous ou tres baixos, efectivamente eu son, son partidaria de que os nenos vos e os nenos menos vos e os nenos malos todos esteñen tiscados. Todos esteñen que os nenos moi listos agarden polos menos listos porque de todos se aprende comprendes? Oseña, non é cuestión e este señor dizo o mismo ahora, con un profesor da pollo na clase porque claro, tú non podes estar sacrificando a cinco ou seis porque tres ou catro tiren para atrás O hai que tratar de que a cousa vaya indo ben e aloxe era unha boa lei que claro votaron abaixo porque quitaronlle cartos e despois enchi aslles a boca dicindo que non valía para nada. Indudablemente, as cousas a medias non valen para nada, pero mm, o problema máis serio que eu vexo hoxe e que esta xente tamén o ve, é que hai que poñer aos maestros con cinco anos. Hainos que facer universitarios e non poñer o nombre de Escuela Universitaria del Profesorado. Non, no. non. No. E é unha escola normal, non é universidade. Eu fixe a maestra con tres anos de, de, de carreira. Hai unha falta absoluta de, de seguridade en si sí mesmo, de autoestima. O sea, eles non se autoestiman. Recordo que unha vez caeuse un neno dentro do laberinto, non de, de, de un neno pequeno. Entonces o meu home dixo, claro, pero que a quen se ocorre un neno pequeno dentro dese xogo, ese xogo é peligroso, é peligroso. Entón eu saquei unha foto e mandeiña a UNESCO e dixenlle a senhora da Unesco mire, entre os xogos que unha casa de... toda está este entón dixome ela mm, ese neno eh, é un neno que está aprendendo a xogar nese xogo ese xogo ten peligros pero tamén a rúa ten peligros tamén ten que aprender a andar pola rúa ouxeña ese xogo pasou a ser comercializado despois de que unhos psicólogos traballaran nel 25 anos e fixeran unha estadística de, de, de caídas e de... O seña, que usted tranquila que... O seña, ter a, ter a Unesco que te... non sabes que, que te apoyara, que tú... porque foi fantástico. A Unesco dixen, que cando vou a cobrar? E dixo, ah, depende. Eso depende. E y, y le dije yo, bueno, pero depende, usted dígame, Edo, que depende. Mire, depende, primeiro de nada, o profesor mellor ten que estar canto máis abaixo. E canto máis abaixo, se si si pode ter a un neno de cero anos solo, mellor que se si pode ter tres. Así que, mellor, eh, eu le dije, cero anos, nada, eh? nin de un ano, nin de dous. Quelle parece de tres? Pois é cuestión de diñeiro, todo é cuestión de cartos. Ou seña que, claro, usted tense que sentar con un economista, cousa que non fixen, moi mal feito, Nun, daquela non había economistas, nin. usted tense que sentar ao lado dun economista e saber canto vale o asento por clase. E non pode cobrar a todo o mundo igual. Uste non, usted non, ustedes, o entende. Se si lle chega unha nai con doce fillos, non lle pode cobrar o mesmo que se si chega unha nai con un fillo. Pero aquilo eu non entendía tampouco. Entendes? Que que que que cada neno pagara distinto dicho dixo, pero deso de, de non se teñen que enterar os nenos. Os únicos que se te teñen que enterar e teñen que ser cómplices son os pais. Os pais, usted, usted teñe que decir, mire, o asento do seu fillo vale 50, pero porque usted é obreiro, porque usted ten máis fillos, porque usted tal cual, usted vai a pagar 20, e outro vai a pagar a diferencia de de de eso, pero nunca tuve un, un problema con eso. Nunca se soupo que un os pagaban x e outros pagaban z. Non eh, eh, neso houbo moita moito, pero é un sistema precioso, porque claro, que se usted quere facer un colexio que enseñe a vida, que seña a, a sociedade, non pode facer un colexio que todos teñan cartos hasta aquí, porque claro, entonce salen unha sociedade absolutamente irreal. A sociedade non é eso. Eu era profesora de geografía, pero non de historia hasta que tuve en 40 anos. Eu era profesora, vamos a decir de todo, entrábamos en co periódico, elía ese periódico, eu tiña os nenos de 7, oito e 9 anos. Eh Eh, co, con eles vos falábamos. A, a, a disciplina era o seguinte. Eu ponía, primeiro de curso, contaballes quen era eu. Por así decirle, eu teño un currículum, non? Que, que, que tiña pa os nenos pequenos e outro currículum que tiña para os nenos máis maiorciños. Non? En donde decía quen era eu, de onde viña, como eran os meus avós, eh, como eran meus pais, eh, eh, tal eh, que, que, eh, que eu non lle yes xiba nunca a decir unha mentira. Pero que eu, tería cousas miñas que non querería que eu que eles operan ou seña que que, no, que non que non que eu non lles iba a mentir, que, pero que cando eles me preguntaran unha cousa que eu non podía dicir, pois eu diriállles, mirades, deso non, non non me deixan falarche, deso non poido falarche, deso non entenderías. Eso é de de personas máis bellas, cando o xeñan máis maior, eu explicareicho tal. É dicir que eu non lles de, non nos deixaba nunca en unha situación de, de por así decilo, de desprecio. Efectivamente, había veces que non sabía eu, e decía, "Pos eso non o sei, pero mañán, esta noite estudio, e mañán traigo eu documentos. Eu facía a clase como si dixéramos grupal. O xeña, faciámola todos. Faciámola entre todos. non Entónces... Eh, un un, algunas veces que eu non tiña ganas de ser a, a que estaba levando termando do asunto porque, bueno, pues estaba triste ou calquer cosa dice, quen quere levar a clase? yo, yo, yo bueno, entonces levaban a clase dije. ahora sigue ti eh, seguía outro E agora, di, di, di, eh, o xeña, que era unha cousa que dábamos a lección entre todos. E despois decíamos quen había dito máis e mellor. Facíamos un reconto. E, e, porque a min o que me interesaba, en, na, nos nenos que eu tiña, non era que superan xeografía, O que me interesaban é que souperan pensar, souperan falar, souperan ler e souperan escribir. A xeografía xa aprenderían en VUP. Entendes? O xeña, eles non estaban ali pa facerse científicos. Eles estaban ali para instrumentalizarse. E iso era o que había que, que, que facer. Entónces, Uh, o, era moi bonito porque entre eles mesmos, entre eles mesmos discutían quen era máis orador que o outro. Escribíamos cartas, cando non sabíamos unha cousa, escribíamos a un especialista que nos dixera tal cousa. Non? Escribían cartas, que, para, que quero dicirxe, ao Papa. Un día dixeron que querían escribir ao Papa porque querían unha foto de Juan 23 para, para o museo. Eso foi o meu home. Que cando cando eu empecé a latricar, eh, Bertrand Russell, María Montessori, ta tal, tal, empecé a os nomes, e dixo, no, por que non, eh, por que non pos nomes galegos? O, así como Buxete, Rosalía Castro, te, Pois si, sí. na, na dos nenos pequenos quero poñer Concepción Arenal. Te razón, na dos nenos pequenos Concepción Arenal. E, na dos nenos maiores e tal e cual, bueno, o resultado que me deu unha lista. E o primeiro era Alexandre Bóveda. E o primeiro que vou facer o día primeiro de clase é explicarle quen é o seu patrón. E quero a foto ali, e quero todo alí E efectivamente, puixen Alexandro Bóveda. Conteilles aos nenos o que pasaba, que era un mártir. Dixinges que non tiña a fotografía e que non conseguía tela. Que o mellor alguén tiña familia que conocere, que, que, que tiñan eles que buscar a fotografía. Tú non dices que, que viven en Pontevedra? Sí. Pois escribimos o carteiro de Pontevedra, Señor cartero, haga el favor de entregar esta carta á familia de Don Alexandre Bóveda, e pedimoslle a fotografía. Moi ben, pois pues escribe. Entón escriben a carta, escriben o sobre, e eu en todas as cartas que escribían eles poñía postdata, son antia directora, ta ta ta, presentado, no? né? E... Aos 15 días Amalia Bóveda chama por teléfono que xa tenga fotografía, que cando atrae, que atrae tal, que e veu, e falounos, era encantadora. Eso é un estímulo para que eles traigan fotos proibido terminantemente que se me falara dos nenos por teléfono. Pero eso, personalmente, todas as horas que se quixeron, eu estaba ali para falar, pero personalmente ou seña de tú a tú o neno precisa eu necesito ver a cara é dicir en educación nunca está seguro a min o que máis me gusta de, de de un profesor é cando dice, a mi me parece eu creo que depende de Oúxeña cando fala porque hai tantas sorpresas. Os nenos danche tantas sorpresas. Eu era moi amiga de poñer li cousas nos cuadernos despois. lo aprendistes en el auto. Isto lo se lo cogistes en el autobús exclusivamente, se si era unha cousa así pequena, non? Porque no, eu non era moi amiga dos suspensos de, de, de pero tampouco era moi amiga bueno, eu xa lles dixen o primeiro día de clase que eu non poñía a ninguén suficiente e moito menos insuficiente coma falta unha orella faltalle na nariz. Pero que es es, hombre? Qué notas son esas? A pasar algo e entonces hai que ditilo en palabras o que pasa. Este neno, pois pues, é un extrovertido, non para, non atende, pero non no, insuficiente, non dice nada. Pois pues estamos na mesma, porque ahora as notas da miña das miñas netas veñen son relativamente boas. A, a, ...cada mayor se son... ...destaca, destaca, destaca, destaca... ...pero ¿qué destaca? Tú puedes destacar por delgado... ...puedes destacar por gordo... ...puedes destacar por moreno... ...puedes destacar por rubio... ...o sea, destaca, no dice nada... ...es decir, dice... ...una cosa mal hecha... ...que destaca en la clase... ...quiere decirse que dentro de la clase... ...ya hay... ...una especie de competición... Non sabes? Já hai unha competición e non hai por que tener competición. Como Chave, mi miudinho, como mi xaver, pola banda de laiño pola banda de lefstrau. De que non este poema? É es de Rosalía Castro. Eu eh, bueno, e María conocemos un poema de Rosalía de Castro. Si, sí, eh, sabe lo de memoria. Mm. Non. pero fexémolo como unha próxe. Sí eh? porque Rosalía de Castro é unha literata que a mellor que temos en Galicia. En a escola falces ela. A veces A veces. Pois eu. Cando un ví de nove anos de Cuba e fun unha escola e fog un instituto e foi unha universidade, nunca me falaron de Rosalía. Se si me sacas todo o que me enseñou Rosa Senzá, non sei nada. Eh, chegou un día Antón con unha carta, botou unha sin Riba a mesa e dize «Esto que che mandan de Galaxia». E Collina, eh, Abrina, estaba en catalán. Naquela carta pedíanlle a Galaxia que mm, espallara a carta polas escolas eh, que había ali un grupo de maestros que se xuntaban máis que de maestros ensinantes, ouxeña da universidade, da, da, da, da escola E que, que querían facelo por toda España, que se podían xutar, porque estaba que a pedagogía estaba moi mal, estaba fatal, claro. E chegamos a Rosa Senza, era nos jesuitas de Sarrea, un, un colexo enorme, grandísimo, e todo en catalán todo posto en catalán, todo falado en catalán. Eu o que via por todos os lados era unha os grises. Eu non, non facía máis que decir se si entran os, os grises aquí Maieira que levamos, porque hongos que viñan de Cuba e que traían noticias de Cuba. En esa asociación facíase de todo. ou éramos como 600 persoas. Eran 300 clases tiñas te, te, clase de, prime, de nenos de cero de infantil, tiñas clase de, de todo, de todo. A educación tens te es que ter dudas. Tes te que dudar porque cada neno é distinto do outro, do outro, do outro, do outro entón, claro, tes situacións, to, todas son novas, e, e non tes unha experiencia que, que, que sirva, si tente que gustar, porque desde logo non hai cousa máis preciosa que un neno eh? vou che decir, decir que non tuven un problema en 30 anos que traballei cos nenos porque os nenos collen todo, eh, teñen unha lógica fantástica, fantástica. Eu paseino moi ben con eles. Eh? A aprender a aprender sempre foi a súa filosofía de traballo. son 4 4 i 2 son sis escola arreglada i frustrada no parles ni jugues si no tens permís la creu la sotana i la vara conjuguem en imperfectes, sinperfectes li restem la x al futur castrem alesferes al centre esforço de treball del segle 21 enplanificat les conductes modisem no llamar ja je per la creació Divuixem futurs plens de dubtes, ni somnis, ni jocs, ni improvisació. Infancia es el contenidor, de horas al día, un temps que era hor. Esclaus d’un estat opresor, perdona tu pueblo señor. pare mare, que yo no vull tornar a rezar y callar cuando ellos van. Mare, mare, yo volía somiar y volar y allá estarían las oh, Contrabandista de verdes clandestins, lo escampan del perín pobles vius e senders infinits que indú sentir-la parlar si del carrer i el corral és la mà i ara hai un poble que brama en un idioma proscrit I en eixe context arriba una mestra rebel decidida valenta La infancia en disputa es esquea el dictador mores comenta tenebre se emport el difunt cambieme els costums mortal obediencia trenqueme el rosario y crememe el davant el futuro la inocencia arriba al expedient disciplinar y volen que memorriceen la oración y abecedari y horaris estrictes y un patimen delimiitat centre penitenciario de cristians riuen el alcalde la guardia inspectorosa a defend la absurda a donar liguiisons no van poder mai no podrán de aquella mestra juiciooma alumnata Aventajat. Mare, mare, que yo no vull tornar a rezar y callar con ells manen. Pare, yo volía volia somiar i volar i allà estaré en les ales. Contrabandista de verds clandestins, o escampant del perit. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar? Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi un poble que brama en un idioma proscrit. o ensañamento era no máis en castellano e dentro dos del Nacional nacionalcatolicismo. Mestres moi jovenes, ou incluso alguns estudiantes de magisteri, que es plantegen que volen unha escola diferent da que eles han viscut, e unha escola diferent da que es conec. Contrabandista de verbos clandestins, escampant el verí. Pobles vius e senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si sí del carrer i el corral és l'ama, i ara hi ha un poble que brama. Contrabandista de verds clandestins, o escampant del verit, pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si sí del carrer i el corral és l'ama, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. Os sapoconchos Os sapoconchos Os sapoconchos Esta é unha radio libre A Calimera Sirva este pequeno donaxe a Antía Cal, Sirva esta canzón que nos traían a xente de zoo Dedicado a todas esas mestras Que cada día desde hai moitos anos Ainda de, de o século pasado, treballaron e treballan para conseguir unha educación onde todo o mundo teña oportunidade de ser como quera ser e de ter una vida plena en garantías e con dereitos. Os mismos dereitos que hai unos días, o pasado 31 de marzo, celebrábase... A día de la visibilidad trans el día da visibilidade trans e queríamos escoitar o que dicen algunas das persoas trans eh, como ben dicen o galá que este último 31 de marzo sexa o último sin lei trans oxe toca caminar por unha lei que eles que que élos, que élos merecen. Entre todas debemos caminar hacia eso, hacia esa igualdad. Dentro de esa igualdad queremos escuchar, eh, vamos a escuchar y agradecemos eh, al Consejo de la Juventud de España una entrevista que le hizo una charla a Aarón y Ania, dos personas jóvenes trans, dos personas novas trans y también Vamos a escoitar unha parte do traballo, que fizeron desde la el colectivo desde la asociación Agareso en un obradoiro que remataron hai unos días eh, contra la LGBTofobia eh no Instituto de Educación Secundaria Rafael Dieste de A Coruña. Escoitaremos unha parte de, de ese traballo en eh, onde facen unha entrevista a André, que é activista do, do colectivo Trans. Eh, si queréis escoltar eh, todos os traballos eh, completos, onde tamén podeis escoltar outras entrevistas, pois podeis facerlo a través de as redes sociais de, de Agareso. Vais a, vais a topar toda a información. Así que agora eh, escoitamos estas dos entrevistas. Estoy aquí pues hablando de, de la visibilidad trans, ¿no? que es un tema súper importante y yo creo que nos une a, a, a todas, a todos y a todes, y, y aquí estamos. Bueno, pues yo, yo soy Aaron, <risa> y mi día, pues bien, un poco jeteado, llevo tres semanas enferme, la verdad, pasando bastante mal, encerradita en mi casa y con fiebre, pero, pero bueno, ya estoy retomando mi día a día. Drink? Coronavirus free, coronavirus free, mononucleosis no tanto, pero coronavirus free, eh, <ríe> sí, nada, retomando mi vida en general, con muchas cositas atrasadas de activismo, muchas cosas atrasadas de clase, pero, pero dándole a tope. Mi casa es como muy peculiar, sí. ¿no? porque soy una persona no binaria, eh, pero claro, tengo como una apariencia muy muy masculina, no me gusta decir eso, pero bueno, la gente, no tengo una apariencia masculina sino que la gente me socializa como hombre, ¿no? Entonces yo tengo que lidiar un poco con el tema del passing. Después de haber entrado ya como en el movimiento asociativo y encontrar como círculos de personas que sí que validan mucho mi entidad, ¿no? Mi, mi entidad no, sí, mi identidad, ¿no? Que validan mucho mi identidad y que, que me tratan con, con mis pronombres que últimamente se centran más en, en ella, ¿no? Se están empezando a utilizar más el pronombre yeah. neutro porque siento que me define mucho más. Eh, como que paso de estar en esos contextos en los que siento como que mi identidad está como constantemente validada y no tengo como esa presión de, de tener que explicarme constantemente a pasar en a pasar en torno donde existe el, el hombre. Porque tú, porque nosotros, no hay un nosotros, yo no soy tú, ¿no? Es como que de alguna forma... En el día a día tengo que luchar mucho con el binarismo. Vengo de una clase en la que... Porque los hombres, porque las mujeres... Porque... yo A toda esa gente que a lo mejor dice es que yo no entiendo el género no binario, o no entiendo las personas trans, ¿y por qué se habla de este tema? Porque existimos. Existimos, estamos aquí presentes, por eso se habla por eso realmente hay que legislar, hay que hacer cosas, o sea que... Y ya no solo que, que sintamos disconfort, sino que tenemos que renegarnos a entender que es normal que nos sintamos mal ah, y que no podemos hacer nada claro. por ello. Es muy triste porque... En cierto sentido, por ejemplo, yo os hablo de mi realidad, eh, yo inicié la transición hace un año, creo que siempre tenía claro que era una mujer, siempre lo he tenido claro, pero es verdad que, que me costó mucho. Una cosa para recalcar que no me gusta es que todo se centra en lo físico, es decir, si tú eres una persona trans, en este caso una mujer trans, que eh, eres femenina, eh, tienes unos rasgos femeninos, tienes o dinero para operarte o tienes la suerte de tener dinero para operarte eh, entera de arriba abajo, la sociedad te aplaude. Si no, no. Yo por ejemplo recuerdo que tenía muchísima disforia, pero no solo, no solamente por mí, sino también por lo que me generaba la sociedad con el tema del, del vello facial. Era algo que a mí pues bueno, empecé a hormonarme, creo que llevo como ocho meses hormonándome, que esa es otra cosa. O sea, el lío médico que tienes que hacer, los análisis médicos por los que tengo que pasar, que a mí me han hecho preguntas como ¿Cuál es tu color favorito si el azul el rosa? Barbaridades. Pero es eso, como que todo se enfoca en lo físico el físico, el físico, y yo es muy triste, y mi realidad sobre todo es eh, que tengo que aceptar, y es una cosa que dice Alon, que es una realidad muy triste de las personas trans que nos obligan a aceptar antes la discriminación que la igualdad. Yo tengo que aceptar que tengo que ser discriminada por no ver bien, yo tengo que aceptar que tengo que ser discriminada por, por ser una mujer trans, yo tengo que aceptar que no me dejen entrar a un baño, yo tengo que aceptar... Y entonces ¿Por qué? Porque también, y una cosa muy peligrosa, es que eh, estamos tomando ciertos aspectos como el odio, como la transfobia, como la homofobia, como libertad de expresión y como opiniones. Y no señores, ¿no? No señores o señoras o señeres que es que no es no es libertad de expresión. No es libertad de que tú puedas insultar a alguien por la calle, no es una opinión, que tú consideres que tú tengas que decirle a Aarón que tiene que elegir entre ser hombre y mujer, no es una opinión, es un delito de odio y tenemos que asumirlo. Entonces me pareció muy triste que muchas veces nuestro entorno y si si de verdad nos ve gente Eh, y nos escucha gente que tenga a gente trans a su alrededor, me da igual que esté empezando, que ya lleve años, por favor que no le diga la frase de, bueno, es no no, no tenemos por qué aguantar discriminaciones y odio, no lo tenemos por qué aguantar, lo aguantamos, si sí, yo lo aguanto día a día, totalmente, estoy iniciando una transición, encima me gustan las redes sociales, subo cosas, aguanto el odio y lo tolero, pero no tengo por qué hacerlo, no tenemos por qué aguantar el odio. Yo tengo una persona perdón si yo tengo una persona como Aarón y tengo que, que, que hacer que ella se siente cómoda y la tengo o como <risa> a veces y tengo que que, que tratarla con el pronombre ella ¿qué me cuesta hacerlo o sea no entiendo esa ese rechazo y, y por supuesto que como sociedad tenemos que con, continuamente de construir de construir pero al final para construir un mundo mejor no para todos parece que hablamos solo de transphobia y de discurso de odio como algo muy rimbombante y muy obvio, y hay muchas personas que piensan que ni tienen discurso de odio ni son trans ah, no, mal, no, no, pero encontramos mucho, no, mucho no, no, micro. Okay. Quiero decir, a mí me parece fenomenal que tú seas super pro trans, pero luego me digas, ay, es que el lenguaje inclusivo es súper complicado, no yo solo lo puedo intentar porque... Cari... Pues si no lo puedes intentar, o sea, lo que me estás diciendo es que no quieres intentar tratar a una persona como quieres ser tratada Como si yo mañana digo, uff, es que a mí se me hace bola el tema de pagar impuestos porque no sé muy bien Entonces no lo voy a hacer, ¿sabes? O, ay, es que mira, a mí el masculino como que no me viene bien porque no me gusta Porque yo siempre, en mi casa hablo en femenino, así que me da igual que te llames Manolo y seas como el más macho de los machos, yo te voy a llamar Manola a partir de ahora, ¿vale? Yo tengo como dos reivindicaciones un poco... Primero, a mí me gustaría tener una ley en la que mi identidad se vea reflejada. O sea, yo quiero poder decir que soy una persona no binaria porque, Jopé, mmm, ser una persona no binaria no, no es fácil. Ser una persona no binaria que ni se hormona ni se opera y que no tiene disforia, al menos física, no es fácil porque el cuestionamiento diario es complicado y si, sí. jope llevo tanto tiempo cuestionándome a diario para encontrarme para saber quién soy y ahora lo tengo tan claro yo creo que merezco ser tratada de, y, y ser reconocida como lo que soy en sociedad, ¿no? En de, autodeterminación de género integral, binaria, no binaria para todas las personas trans eh, ya, o sea, urgente y luego, a nivel más social un poco en, en la línea de lo que decía Aria, ¿no? En plan de que no tengamos que ser forzadas a, a ser trans de una forma, ¿no? en plan de que no tengamos que vivir el no eh, binarismo desde la androginia, ¿no? que que no tenga la presión de decir, es que si yo mañana no salgo con mi eyeliner, que adoro ponerme el eyeliner, ¿no? pero que a lo mejor no me perece todos los días, pues soy menos trans, no o, o esa obligación de las mujeres trans de ser hiper mega femeninas. Va médico, se toma unas pastillas de le sale No, señores, no. Yo he pasado unos meses que para mí se quedan. O sea, ha, ha sido horrible. He tenido cosas positivas, sí, pero muchas negativas, decir, o sea, que es un proceso muy complicado y yo ahora no tengo ningún problema en decirlo porque también hay que normalizarlo. Yo ahora estoy pasando también por un problema psiquiátrico donde tengo que tomar otra medicación y claro, ya me ha entrado la duda de ¿es compatible con las hormonas? Porque si realmente mi medicación no fuese compatible con las hormonas, ahora también tendría que quitarme las hormonas, volver a pasar por ese proceso tan complicado gracias a dios es, bueno, a Dios o a lo que sea es con es, es, es en este caso compatible y yo sobre yo le a, sobre las dos reivindicaciones una básicamente sería que tenemos que estar unides más en un causa o es como que la lucha solamente va yo yo que me encuentro como en dos colectivos de, de, de exclusión ¿no? pero es como que no tú tú aquí si vas a una, una asociación de discapacidad tú aquí habla de la discapacidad del otro no, del otro ya lo hablas tú, no, o sea, unámonos todas las personas que nos sentimos discriminadas por cualquier razón, incluso dentro del colectivo, porque dentro del colectivo, vamos, también hay muchísimas discrepancias, o sea, bueno, incluso homofobia o transfobia, y mi segunda reivindicación, sobre todo, en cuanto a las mujeres trans, va un poco al hilo de lo que también decía Aron, el hecho de que, de que no se nos obligue a a qué tipo de mujer trans tenemos que ser, y lo siento, para los referentes trans que hay actualmente a mí me dan mucho miedo, me da mucho miedo que realmente las mujeres trans se habían obligadas a, tú eres una mujer trans, si eres una mujer 90, 60, 90, tienes una 90 de pecho maravillosa e increíble, súper redonditas, si eres delgada, si te sabes maquillar súper bien y si, eh, bueno, pues si eres ultra femenina, ultra femenina, si no eres eso, tú no eres una mujer trans, no lo eres. Y es horrible que esas personas, con todo mi respeto, pueden tener muchísimos seguidores, se representan a ellas mismas, pero no nos representan a todas. Y las mujeres trans, pues somos como las mujeres... Diversas. Diversas, plurales, y cada una... Ne necesitamos referente Y necesitamos referentes, me voy a atrever a decir, o sea, necesitamos referentes interseccionales. Yo no quiero ver solo a una mujer trans que se dedica al mundo del espectáculo que es maravilloso, me refiero, yo canto, quiero decir, me encanta el mundo del espectáculo, vivo, o sea, me encantaría vivir y aprovecharlo al, al máximo. Pero también quiero ver cómo se hace viral, famosa, y gana un montón de seguidores, una abogada trans, por favor. Y además necesitamos referentes jóvenes, joder, que estoy cansada de, de ver referente como una señora mayor, a la que mirar porque ya lleva, lleva mucho tiempo una lucha. No, es que nosotros somos referentes, quiero decir, nos merecemos, nos merecemos valorarnos como tal y que se nos ponga en valor como tal, ¿no? En plan necesitamos referentes trans, necesitamos referentes trans que sean interseccionales, que sean plurales y necesitamos referentes trans jóvenes Parece que, que todo lo que hablamos, ¿no? que la gente dice ¿Por qué tantas etiquetas? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué el lenguaje inclusivo? porque Como que la gente lo ve una pelota, ¿no? Y al final, todo lo que queremos hacer, o sea, realmente el ser iguales es tan sencillo. Sí, yo tenía bastante eh, miedo por, por, porque fui a una asamblea del CJE y yo tenía bastante miedo porque, bueno, pues por cosas, mi asociación y tal, tuve que ir sola. Y dios mío, y yo ya iba como, vale, en la entrada me van a preguntar, ¿Antonio o Anya? Y yo, ay, ya está, ya, ay, no sé qué. Y, y realmente, acabé el día siendo tan feliz. Tan feliz, y es verdad, conocí, conocí a Aaron, bueno, a todos los conocí. Y, y, y fue, fui muy feliz, pero porque al final vi, dios mío, es, es real, es una juventud que te acepta, es una juventud. Yo me atreví a, a dar el paso y la gente se atrevió. También crece otra cosa, atrévete cuando puedas y cuando quieras. Es decir, aquí lo de, bueno, salir del armario que es una expresión horrorosa, que pretendemos que parezca que yo yo parezca que, que he vivido en Narnia toda la vida, pero que salgamos del armario, que, que digamos lo que digamos cuando queramos, pero que nos atrevamos a hacerlo y que por favor las personas se atrevan a conocernos sin prejuicios. Eh, es súper fácil hacer feliz a una persona? Pues si Ania dice atreverse, yo diría romper. Vamos a romper un poco ese binomio que tenemos, ¿no? En plan de la a las personas trans, que pecamos un poco a veces de decir bueno, soy trans y como que adquiero este discurso pero una cosa es tener el discurso y otra cosa es como aplicarlo, ¿no? Vamos a romper esa forma binaria, super eh, de tienda de juguete, de ver la vida, ¿no? En plan, de vamos a dejar de asumir que porque una persona parezca una mujer tenga que serlo, ¿no? Vamos a dejar de, de utilizar lenguajes como ese chico, esa chica y vamos a decir esta persona, aquella persona que conocí. No sé, vamos a vamos a deconstruirnos un poco, aunque suena un poco cliché eso de deconstruirse, pero vamos a hacer un esfuerzo por porque si queremos realmente construir un mundo diferente en el que las personas trans estemos incluidas, tenemos que empezar por ahí, ¿no? Por, por cambiar como nosotros vemos el mundo para que el mundo pueda cambiar con nosotros. Yo creo que más o menos sería esa la reflexión del de, de día de hoy. Ojalá dentro de unos años no sea necesario este café y ojalá dentro de unos años el cj no tenga que hacer una publicación sobre el Día de la Diversidad Trans, ojalá que, que la gente que, que critica tanto seguramente al movimiento trans y al movimiento LGTB, ojalá no haya Día del Orgullo, ni Día del Hetero, ni Día de la Diversidad Trans, ojalá haya Día de las personas, que sean todos y ojalá no tengamos... Que, que, que exponer esto, porque no habrá ni mujeres ni hombres ni personas de género nominario por las que luchar, porque al final todes seremos exactamente iguales, o sea que ojalá, no somos un cubata pero no un café de, en el CJN. Sino... Mientras tanto seguiremos con el feminismo transinclusivo y eh, cambiando favor. las realidades en las que todas tengamos un reconocimiento de nuestra existencia, existimos, así que queremos ser Visibilizados, reconocidas y por supuesto respetados, así es que pues nada, sí. placer. Igualmente. Sí. De onde pinchan e campan os medos Onde Jesus se perdeu o chisqueiro? Onde te calas e non te respeito De onde as celtas ardar un imperio Non sabes de onde ves, de onde vas, men Non recoñece o eido, non aprecia o esterco Por moito que fales non eres do género Cultura roubada de acas e armas Queres entrar co diñeiro da mamá Eres un machi non sei de que fardas Morres pola boca como a puta xarda Basas desello e baixa la mirada Baixa la mirada, nené, porque non me conoces de nada Solta, solta, cojo na casa, neno triste, duro coas rapazas Máquino monte na rua e na casa Dimo na carajo, mi tamén na sala Da un fodido concerto, se que era máquina Y encende as luces, que hai tempo que as llevas a pajadas Matas de pan as tuas fillas Xetes un sitio sen caixa eh? Son insepílle bastarde que Vendo amenaza quen cala Xa de pequena dicían xe la brasa Nena que nunca encaixaba porque era un meniño Con cora non sabía nada Estou aprendendo a quererme pero teño unha espiña cravada Non conheces a tua aldea Quen a tua boa? Somos identidade Xa nin gen sabias historias Dime onde están as raíces Tita mentes ticatices Viñen lamberas feridas E non hai saliva Per tanto Dimen o artiste Dime onde están as a orixe. origen Sendo unha terra infetada De tanto eucalipto Que Nigo Carvalho resiste Hola, somos los alumnos de cuarto de ESO de Lies Rafael Dieste. Hoy nos gustaría hablaros de los discursos de odio contra el colectivo LGTBIQA+, y sus hablas LGTBIfóbicas. A menudo hemos subido en los medios de comunicación y redes sociales agresiones físicas y psicológicas, las cuales crean estereotipos hacia este colectivo. Como resultado, a estas personas les genera inseguridad y pánico. Este grupo sufre a menudo comentarios inaceptables. Esta mañana, en nuestro podcast, entrevistaremos a André, un activista ejemplar LGTBIQA+, que accedió a contarnos su experiencia y su opinión sobre estos actos. Vou facerche dúas preguntas. Vale. Eh, costouche moito abrirte a sociedade e a túa familia para dicir que eras trans? Eh, bueno, ao principio sí, porque como non hai referentes, eh, non sabes moi ben o que é, ninguén te, te ensina que algo normal. Entón, ao principio, eu mismo, eh, non pola xente, eu mismo non sabía como facelo, eh, pero bueno, eh, tive a de que o meu entorno, os meus amigos e amigas, son xente aberta e a miña familia tamén, e ao final, pois simplemente foi falalo eh, e dicir, mira, eu eh, síntome así, realmente, e tal, eh, e ao final non houve problema. Entón, tive entón, bueno. entón, eches apoio do teu entorno. Sí, sí, totalmente E eh, bueno, eu sou unisa Eu che facer unhas preguntas A primeira é se ti veches ao rechazo Ao abrirte No, realmente non Porque eu sempre fui unha persoa moi reivindicativa E realmente sei que a xente Sempre te vai criticar por algo non? Entón realmente eu dixen A min dame un pouco igual Porque realmente o importante é ser feliz non? Entón, bueno, eu ter o apoio da familia Que é moi importante Eh, dos teus amigos e amigas realmente sinteste máis arropado, non? E, eh, bueno, tes menos medo. Pero, bueno, sempre existe ese medo a que en algún ámbito, pois, eh, te rechacen pola túa condición ou o que sexa, pero, bueno, eu penso que a sociedade está cambiando. Ou eso espero. Xenial. E a outra é que que cambios houve na túa vida despois da túa transición? Pois, notei moitos cambios, sobre todo a nivel social, eh, de cando se me vía como mullere ou como home. Eh, por exemplo, eh, recordo Vivindo como muller, recordo volver a casa de noite e ter medo pola calle, sabes? Eu, eso o recordo, e miradas, os silbidos, ou tal. E sendo homen, non. O sea, sendo homen, mirante de maneira diferente. E eres un mais, non? Entón é como... E seguro que non é de maneira consciente, pero notase moito. E notase tamén cando, antes, sendo muller, igual, moitos homes explicábante cousas. En plan, como se non soupeses. En plan, espera, que che vou explicar eu, sabes? Ou tal. E ora non. Ora, Ora parece que, que xa non me teñen que explicar, non? É, é curioso, son cousas así E, eh, bueno, eso, cambios sociais Un pouco esos, realmente Vale, genial, moitísimas grazas Nada no. Hola, eu chamo Martíne, gostaria de preguntar Cómo coñeciste esa asociación con a que traballas actualmente? Pois a coñecín eh, incluso antes da, da transición Porque é unha asociación, eh, bueno, que está na universidade Pero é eh, para xente joven, en Xeral, eh, bueno parece moi guai, parece moi unha maneira de loitar polas insustizas, tanto eso no colectivo, como en canto ao racismo, en canto ao feminismo, eh, cousas que son moi necesarias na nosa sociedade. Eh, como personas novas, eu penso que é moi importante que, como, que somos ao futuro, que ¿no? vos máis todavía, entón é superimportante, eso e foi no ámbito estudiantil. Si sí, totalmente debo. de acordo. A outra pregunta era, que perfil de activismo crees que é vos para esta sociedade? Eu penso que calquer tipo de activismo que intente ou faga unha vida mellor ou unha sociedade mellor é bo, Sabes realmente non penso que haxa un activismo que sexa mellor que outro. Non Por decir son bon activista, non son bon ou como debería ser. Realmente eu penso que o importante é ter esa mm, intención de cambiar as cousas e facer o mellor que sepas e que poidas. No teu ámbito. Claro, eu, por exemplo, aínda que vivín como muller, un tempo eu sei que ahora mismo non podo abanderar a loita feminista, porque non é a miña loita xa, realmente. Entón, eu sí que, obviamente, son feminista, porque todo mundo debería serlo, realmente, porque a igualdad. Pero creo que estou máis no meu ámbito que as cousas que eu vivo e tal. Pero realmente, bueno, en xeral, fago activismo de, de moitas cousas que penso que deberíanse cambiar. Mm, interesante. Crees que o activismo poderia ajudar a cambiar estas sociedades? Sí, totalmente. Totalmente. A, outra, a última pregunta que me acaban de dar ahora, que lle dirías al Ben nunha situación similar a túa? Pois, mira, xustamente onte estiven de profe nun colexio, e eh, dando actividades e tal, e fixeime en que xa había tempo que supostamente un neno, eh, que eh, aparentemente é un neno, pero uns sete anos ou, ou seis, eh, xa noutras clases dibuxouse como unha princesa. E, eh, bueno, eu naquel momento tampouco quixen dicir nada, realmente, porque, a ver, tampoco quero dicir que un neno non pode levar o pelo longo e vestido, porque non, o sea, pode ser, tranquilamente. Pero hoxe, así falando, non puso cara rara ao dicir o seu nome na lista e tal. E preguntei se lle gustaba outro, e dixome que sí, e dixome un nome de nena. E eu dixelle, vale, pois vou te chamar así, sabes, sen problema. E puixose super feliz, o sea, unha persoa que aparentemente era apagada, apartada, tal é como que empezou a falar coa xente, en blan, é, eh, chamo metal, chamo metal. Realmente fai falta que alguén xa eso. É superimportante. Entón, eu penso que o consello que lle daría, máis ben a xente que lle rodea, a esa persoa, porque realmente a persoa igual é moi pequena, e eh, non sabe como facer, pero realmente importante é facer sentir as crianzas seguras, nun entorno que, que estén seguras, para que, se, que te transmitan as cousas que, que sinten. E, ao final, eu penso que eso te vai converter en un adulto tamén seguro. Buenas André, eh, soy, soy Alexander, soy un chico trans y bueno, yo lo que quería es darte las gracias principalmente por eh, todo lo que estás haciendo, porque por personas como tú ya no tenemos tanto miedo de, de ser nosotros. ¿vale? Muchas gracias, muchas gracias. Pero, pues, ¿a ti? <risa> muchas gracias. Yo creo que al final todos nos apoyamos, todos y todas, ¿no? Y todos Al final yo creo que es parte de apoyo muy importante y gente, incluso que no sea trans o que no sea del colectivo, también es importante que, que nos apoye porque al final es construir, pues eso, nuevas generaciones con nuevos valores eh, frente a otros que propulgan el odio y todo eso yo creo que, que es muy importante. Pues muy nada, bien. muchas bueno, gracias, Andrés. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Nada, a vos día Como conclusión final quisiéramos agradecer a André y a Gareso por esta oportunidad para combatir estos repugnantes actos y así hallar un cambio en los medios de comunicación futuros Ninguna persona merece pasar por este tipo de situaciones por el hecho de ser una misma Ayúdanos a compartir este mensaje Solo six del género masculino y femenino. ¿Qué tienes entre las piernas? La sexualidad es un mito. ¿Quién lleva los pantalones en la relación? Porque no hay día del orgullo hetero. Solo las chicas se pintan las uñas. Es solo una fase. En serio, pues Nadine no es pluma, eres un transformer, eres hermafrodita, si te maquillas es maricón. Maricón, muy Antes que comentarios, somos personas. Tú eres la clave, ayuda a combatir los discursos de odio. No te quedes callado. No violencia, no violencia. está na boca, nos estonas más y que miras, actúa non teñas medo a sudar. reacciona ao que pasa nas cola en a casa somos motor de cambio e ti para canto non violencia non violencia ah! Ah! non violencia non violencia non ah! violencia ah! É valente, desafíate a ti mesma, avisando a xente Cambia machismo por feminismo Na rúa no patio, na tenda que me esnío violencia, no violencia Non violencia, non violencia, non violencia. Non violencia, non violencia. todas diferentes cambian aspecto pero no por dentro esta tropa palabras no debes esquecer empatía libertad amor e igualdades y la mito sin insultos el usar esta mejor y no hay violencia ya dar el puño y la mito sin insultos el está esta mejor y no hay violencia ya dar she Este claro Non Violencia Actúa que nos traían desde Colexo de Educación Infantil e Primaria Rosalía de Castro de Coruña con la iniciativa Non Violencia de Asociación de Nais e Pais a turuxo que arrancaba no curso 2018-2019 e unha canción composta de polo alunado de quinto e de sexto da aquel ano, asesorados pola escritora Dores Tembra, e donde tamén participou como asesora desde a, de, de, de, de a Universidade da Coruña María José Mosquera, e como non, coa colaboración do equipo directivo o profesorado de centro Las Nais e os pais. E agora escoitamos para rematar esta viaxe de hoxe con ese donaxe a profesora e pedagoga antiacal, con ese recordatorio, ese acarón a todas as persoas do colectivo trans, escoitaremos, como ven habitual, a colaboración de Asociación Ecologista ADEGA, de a periodista Belén Rodríguez, que nos trae a última actualidade que sucede na Galicia. E agora todas decimos non violencias, si a paz, si a que todas as persoas, a que todas as criaturas sexan, trans, sexan e sentan como queran sentir, podan vivir e vivir en liberdade, en paz, sin violencias, sin discriminación, que sexamos e medremos xuntas en unha sociedade cada vez máis xusta, unha sociedade onde calquera poda ser feliz no seu día a día e ter unha vida plena. Desexando que tengades unha boa fin de semana, vende os sapoconchos da Radio Calimera, graciñas pola escoita. A guerra de Ucraína tensa a situación e pon o sector primario galego contra as cordas. Falamos dunha industria directamente relacionada co recursos naturais tales como a pesca, a gandería ou o sector lácteo. Acusan agora as consecuencias derivadas do conflito ruso-ucraíno detonante dunha súba sen precedentes no prezo de electricidade e do carburante e directamente relacionado coa folga estatal de transportes e a escaseza de cereal para o consumo do gando, xa que Ucraína é o grande celeiro de de Europa, tamén de Galiza. As imaxes que deixa este contexto son as do paro da actividade do sector lácteo, un sector gandeiro que corre o risco de desaparecer, tal como recoñeceu o conselleiro de Medio Rural, Xosé González a de toneladas de peixe acumulados nos portos e sen posibilidade de distribuirse tal como acontece en Celeiro que acumula xa 80 toneladas de pescada. Nesta situación de incerteza, no suministro de recursos e forte dependencia dos produtos exteriores reabrese o necesario debate social sobre a soberanía alimentaria e a soberanía enerxética Nesta liña, Isabel Vilalba, secretaria do sindicato labreo galego, sinalaba que desde a súa organización levan moito tempo abogando por política e agrarias que garantan o abastecemento das poboacións locais con alimentos saudables, pero os gobernos guíanse por máximas neoliberais e polos intereses dos grandes operadores no mercado global. E non máis aló, o economista Marcelino Fernández Mayo incide en que deberíamos de camiñar caro unha autonomía alimentaria entendida como a capacidade de ter unha dieta adecuada cos produtos que se poden producir na área na que vivimos, a vez que propón a recuperación na produción de cereais tales como o millo, do que explica que se abandonou tendo unhas condicións ideais pro cultivo no noso país. Pola súa banda, Asociación Eólica de Galiza advierte que os custos energéticos derivados da dependencia rusa son insostíveis e urxe un acordo político e social a prol das energías renováveis. Segundo Sinalou a EGA, en febreiro a vida subiu un 7,4% de custe, obiando que este incremento deriva do prezo do gas, asegura que canta máis enerxía renovable entre no sistema eléctrico, máis se contén o prezo luz da luz. Por iso reivindica a necesidade de producir máis enerxía eólica, algo que só pode vir pola implantación de máis parques, tanto en terra como no mar, segundo asegura esta asociación. Desde a CIGA e desde outros sectores eh, como os ecologistas, sinarse que non se pode empregar como pretexto a guerra da Ucraína e a necesidade de produción eléctrica para levar adiante un modelo de implantación eólica intensivo depredador sobre a biodiversidade e a poboación galega. Así o defendeu a representante da CIGA, Susana Méndez, que fixou estas declaracións. O berro de non vimos calar entidades ecoloxistas, veciñais, sociais, culturais, sindicais e plataformas de afectados queren ren denunciar as trabas e dificultades que teñen para acceder con tempo e na debida forma a información relativa aos expedientes de proxectos eólicos que están na administración. Tamén atopan dificultades para presentar alegacións nos rexistros públicos ou para participar en condicións de igualdade nos órganos consultivos e nos procesos de planificación enerxética do país. Na mesma liña, máis de 25 asoci cualifican de atentado eólico o proxecto do Monte Neme e piden a súa retirada polo impacto inasubile que este terá na paisaxe en elementos patrimoniais e ambientais. A iniciativa industrial de Nel Green Power España prevé instalar catro macromuiños de 200 metros de altura nos concellos de Carballo e de Malpica de Bergantinos afectando directamente a vacías como a Fonte Seca ou orixe do Rego Bandeira onde se atoparon restos cerámicos e a sonada Arracada de Cances, unha xoia de ouro galaica da idade de ferro. Hai que dicir que este parque tamén afecta ao espazo natural protexido que percorre a costa de Valdão. Tamén a Sociedade Española de Ornitoloxía, Xeover Life, se planta fronte a eólica. Solicita o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico que suspenda a tramitación do proxecto do Parque Eólico Mariño Flotante Nordés. A entidade científica advierte que a zona que ocuparían os 80 aeroxeradores previstos nesta costa coruñesa é un funil migratorio a través do que pasan máis dun millón de aves mariñas de diversas especies sensibles. Ademais, indican que a elevada productividade da zona convertia nunha importante área de alimentación tanto para as especies de emigración como para as locais. Solicitan ademais que se suspenda a tramitación doutros parques eólicos mariños proyectados polo menos até que non se aproben os plans de ordenación do espazo marítimo. Este documento, aínda por aprobar, é a folla de ruta do Estado na que se definen as zonas prioritarias para cada tipo de uso do mar, se xa navegación, protección natural, acuicultura ou enerxía eólica mariña. No seu proceso de validación, o plan foi sometido tamén a consultas cos Estados veciños, Portugal e Francia, concluindo que, de todos os posibles usos do mar, o único catalogado como con posibles efectos desfavorables de carácter transfronterizo foi o da eólica mariña. En concreto, no caso da área prevista para este fin, no sur de Galiza, fronte ao Cabo Silleiro, podería afectar a pesca e a aviación no espazo aéreo portugués. Celebrou o seu Día Mundial da Acción na Defensa dos Ríos e aproveitaron varias asociacións ecologistas para denunciar o lamentable estado de moitos ríos galegos polo gravísimo impacto da minería. En concreto, refiren as afeccións derivadas das minas de touro de Barilongo ou de Sanfins, ponendo sobre a mesa a ausencia total de inspeccións e sancións. Por iso, aseguran que non é posible realizar un control adecuado da contaminación procedente das explotacións mineiras. No caso da Mina de Touro, ademais dunha falta consentida polos organismos públicos no control dos niveis de contaminación das augas próximas, estaríamos ante un novo e inaceptable episodio de manipulación informativa a favor da empresa da Mina de Touro por parte da Compañía de radio televisión de Galicia ha sido denuncio o comité deste ente público que apoia a dimisión do director xeral Alfonso Sánchez Izquierdo Neste sentido, critica que a televisión de Galicia silencia as voces autorizadas de organizacións como a Dega ou a Sociedade Galega de Historia Natural e as fundamentadas queixas da veciñanza Máis de 120.000 raposos mortos en Galiza a de cazadores desde 2011. A Fundación Animalista Franz Weber ofrece estes datos á vez que ponde relevo que na caza desta especie se empregan cartuchos que conteñen ata 36 gramos de chumbo. Este é un metal altamente contaminante de moi difícil degradación natural que provoca a morte de milleiros de aves e especies da rapiña Cada ano pola súa inxesta Expoñan que polo número de raposos abatidos O chumbo presente nos Montes Galegos Podería supor unha cantidade moi nociva Para a conservación de ecosistemas En especial os declarados como Parques naturais ou reservas un novo decreto do Goberno de España. Simplifica os permisos para obter autorizacións para parques eólicos. Esta medida que afectará tamén a Galiza foi aprobada polo executivo encabezado por Sánchez no contexto do Plan Estatal contra a Crise derivada da Guerra da Ucraína. A efectos prácticos, acelerará a autorización e tramitación de proxectos eólicos en áreas de pouco impacto ambiental segundo a zonificación de sensibilidade ambiental elaborada polo propio ministerio, así explicou a vicepresidenta cuarta e a ministra de transición ecolóxica Teresa Rivera, entendendo que o desenvolvemento de enerxías renovables contribuirá a afrontar a espiral alcista dos prezos da enerxía, reducir custos e a dependencia internacional. Ademais, este decreto establece que haberá proxectos eólicos que se poderán aprobar sen necesidade de someterse a avaliación de impacto ambiental ordinaria. Deberán ser parques de menos de 75 megavatios, ter liñas de conexión de menos de 15 km e non afectar a rede natura de 2000, e estar situados íntegramente en zonas de sensibilidade baixa e moderada segundo a zonificación ambiental para a implantación de energías renovables ferramenta elaborada como dicimos polo Ministerio. Esta medida agora aprobada polo Goberno Central contrasta coa reforma que puxou marcha aí medio ano antes da actual crise coa intención declarada de facer máis a avaliación de impacto ambiental de todo tipo de proxectos. Segundo algúns colectivos xa se cualifica esta nova normativa como a lei de depredación estatal. Música E seguimos falando do Plan de Resposta do Goberno Español ás consecuencias económicas da crise. Ademais da medida para aceleración das renovables, entre outras, o Plan define cambios na xestión e O uso da terra agraria para favorecer o cultivo de especies como o millo ou o girasol, das que Ucraína e Rusia eran grandes exportadoras. Os sindicatos agrarios advierten que a iniciativa estatal de mobilizar terras en barbeito non terá impacto no país e reclaman da Xunta novas medidas para mobilizar terras cara produción de trigo. En concreto, Isabel Vilalba, secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, explica que só en zonas como a comarca da Limia con grandes extensións de terreo dedicadas A monocultivos hai áreas de enfoque ecolóxico que se deixan a barbeito, mentras no resto de Galiza esas áreas cobrense con ribeiras ou con outros elementos da configuración do propio territorio. Para Vilalba a Xunta debería estar a traballar desde e para Galiza. Sería ver que opcións temos de producir cereal tanto para o gado como para as persoas con superficies que agora están abandonadas ou reconvertendo áreas, indica. Lembra que avanzar cara a soberanía alimentaria non é unha demanda nova, pero verse con máis urxencia a día de hoxe, pola forte dependencia das exportacións. Música en opta en permiso ambiental para desmantelar a central térmica das pontes. Desde que a Eléctrica solicitou o seu peche a finais de 2019, pola falta de rendibilidade, iniciou un longo proceso que chega agora a un punto determinante. Conséguese a aprobación do documento de declaración de impacto ambiental para cometer o citado desmantelamento. O documento establece, iso sí, unha serie de precaucións condicionantes e medidas preventivas a ter en conta durante as obras. A súa duración está estimada nuns 60 meses que comezarán cando en desobteña o resto de autorizacións sectoriais necesarias. Durante a tramitación da Declaración de Impacto Ambiental, o Ministerio só obtivo unha alegación desfavorable que foi a da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta. Esta discrepa da demolición prevista da Chemenea do Complexo. Porén, o Ministerio constata que non está protegido por ninguna administración. Un equipo de investigación do campus de Lugo restaurará 10 hectáreas arrasadas polo lumen na Ribeira Sacra en 2021. Trátase dunha área entre os municipios de Rivas de Sil, Folgoso do Courell e que padeceu un dos peores incendios rexistrados en Galizo o ano pasado. En concreto, os traballos centraranse no monte calcinado na parroquia de Quinta de Lor, no municipio de Quiroga. O grupo liderado pola catedrática mosquera acometerá a partir de outono a recuperación de parte da superficie rasada polas chamas con plantacións de especies caducifólias e perennifolias coa instalación de apiarios e plantas melíferas, ademais de vixiar a recuperación paulatina dos chans danados polo lume. Nesa mesma liña falamos dunha investigación galega-portuguesa para reducir a erosión dos solos queimados cun 80% de eficacia. É o proxecto Life Reforest para a regeneración do chan arrasado polos incendios forestais a través da implementación de microtecnosolos, isto é, unha serie de mangas tubulares biodegradables cargadas cun tecnosolo fabricado a partir de residuos orgánicos e inoculados con fungos. Xulio Fierro, un dos investigadores, puxo a cena nos bons resultados obtidos cun eficacia do 80%. Sinaloa, ademais, a importancia de actuar sobre os chans queimados por lumes o máis rápido posible antes de que teñan lugar as primeiras choivas, dado que son as que xeran un maior impacto debido á erosión e a contaminación de masas de auga. Falamos agora do proxecto de regeneración das dunas da Praia Grande de Miño que se atopa en exposición pública. Prevése eliminar 102 árbores das que franquean o paseo tra la praia e coinciden coa zona dunar. Retiraránse ademais aquelas que se consideran especies invasoras as que teñan algunha enfermidade, como o caso dos piñeiros nos que se detectou a procesionaria e as que polas súas polas supoñan un risco para os peóns. Desde o Concello de Miño celebran esta actuación xa que permitirá rexenerar un espazo que foi agredido durante dúcias de anos, segundo o alcalde Manuel Vázquez Faraldo. Ademais, proxecta a retirada do recheo do antigo campo de fútbol recuperando espazo para marisma a eliminación de especies exóticas e invasoras das dunas e a ordenación dos accesos peones. Pola Sua banda Venegá anunciou que presentará unha iniciativa no Parlamento Galego para que se incluen estas marismas de Baixói na rede Natura, algo que xa se intentou en 2008 e 2012, pero que nunca se materializou. Isto deixa as marismas sen unha figura de protección que garanta o respecto e conservación deste espazo natural. Un informe da Xunta insta a modificar a ampliación do parque eólico de Xeabre. O documento sinala que o proxecto para a instalación de cinco novas torres afectaría o miradoiro sobre o río Ulla e a ría de Arousa. Polo tanto, conclué que deben estudarse alternativas de deseño do parque coa fin de evitar ilusiones. Importantes impactos paisaxísticos e panorámicos, segundo sinalan fontes municipais. O Instituto de Estudos do Territorio, ademais de invitar a buscar outras localizacións, indica que se debería estudar a posibilidade de eliminar algúns dos cinco moinhos proxectados e repotenciar algúns dos que xa existen. Estas conclusións emitidas polo Instituto van na liña do defendido polo Concello de Vila García, que mostra a súa satisfacción e confía en que sexa finalmente a propia xunta quen obrigue a redefinir este proxecto. Despedemos o boletín co anuncio dunha andaina reivindicativa pola zona afectada polo proxecto eólico de Cotos. A esta actividade convoca a plataforma AXI Eólicos NON, con saídas 11 horas, domingo 3 de abril, desde a igrexa de Rebordelo, Cotobade, e coa colaboración tamén, A Asociación Ecoloxista. De... Feliz Fin de Semana. Unha aperta. A Sociedade Galega diría que valore, que coide a protexa a, educa a educación e a instrución pública como a fundamental ferramenta para a mellora do país a través do progreso consciente, crítico, aberto, galego e mundial. Os nenos as que enseñan is a pensar Sabes, tomen nota os nosos gobernantes que maquinan como recortar na educación. Ils sont passés les femmes no que qui n'avons pas l'histoire nous que sommes ça ne passait les femmes nous qui n'avons pas l'histoire je vois ça la, rompa... la nos que non temos te nous passé Radio Libre A Calimera Os sapoconchos Os sapoconchos Os cachopondos <ríe>